A Csata Után A győzelem első óráiban a túlélők felocsúttak lázas lelki állapotukból, Kitörő örömmel, boldogan és meghatottan ölelgették egymást. Az imént lezajlott megrázó események hatására teljes volt közöttük az egyetértés. Így a nemrég még halálosan megsértődött Veniero, valamint az annak önkényeskedése miatt felháborodott főparancsnok, Don Juan is elérzékenyülve békült ki egymással. Don Juan főparancsnoki hajójára hívatta alábán súlyosan megsebesült idős velencei parancsnokot. Melegen átölelte és őszintén gratulált neki, mondván, hogy mind ő maga, mint spanyol tisztjei látták és csodálták Veniero és a velencei hajósok bátor küzdelmét. Veniéró torkát az elfajtott könnyek szorongatták. Meghatottságában válaszolni sem tudott. Mikor felkorbácsolt érzelmeik egy kissé elcsitultak, a parancsnokok igyekeztek mielőbb számba venni veszteségeik nagyságát és azt, hogy mennyi hajójuk, emberük maradt. Michel le francia történész, a kérdés legutóbbi feldolgozója, a következőkben foglalja össze a legvalószínűbbnek tekinthető számadatokat. A keresztények oldalán a mérleg körülbelül 7500 halottat és mintegy egy ezer sebesültet mutatott. Azt már nehezebb megállapítani, hogy ez a szám hogyan oszlott meg a pápai, a velencei és a spanyol erők között. Az itáliai Diédó egyedül a velencei flotta evezősei között 2300 halottat állapít meg. Márpedig ezek nagy részt görögök, vagy török és barbár foglyok voltak. A spanyol Rossell 2000 spanyol, 800 pápai halottat mutat ki. A többi velencei. Még nagyobb az ottomán veszteségekre vonatkozó bizonytalanság. A szerint, hogy nyugati vagy pedig török forrásokról van e szó, 20 ezer és 30 ezer halott vagy sebesült áldozat között változik ez a szám. Manfróni, olasz történész, 8 ezerre teszi a török halottak számát. De ezeknek az értékeléseknek egyikesen veszi figyelembe azokat a menekülőket, akiket partra érésük után a szomszédos falvak keresztény lakossága ölt le, különösen Etóliában. Egyébként ezt a helyi felkelést az otomán hatóságok vizsgálata és szigorú megtorlása követte. A keresztény győzelem leglátványosabb következményeinek egyike, annak a több mint 15 ezer, nagyrészt görög rabszolgának a kiszabadítása volt, akik az otomán gájakor raboskodtak. A török foglyok száma a zsákmány felosztására vonatkozó hivatalos közleményekből ismeretes. 3486. Ugyanez a helyzet az elfogott hajók számával. 117 gályát. 13 galéótát, 117 nehéz ágyút és 256 könnyű ágyút is zsákmányoltak. Egyébként 62 keresztény hajó veszett el a csatatéren, és további 51 néhány nagyon megrongálódott hajót vittek Korfuba, ahol azután elégették vagy elsülyesztették azokat. Sokan vizsgálták már Kinek az érdeme volt a lepántói győzelem kivívása? A tehetséges és lelkes, ugyanakkor erélyes főparancsnoknak, Don Juannak kétség kívül nagy része volt benne. De fontos szerepet játszott Dori a ragyogó ötlete is, amikor a csata előtti napon lebontatta a gályák magas oromzatát, és ezáltal a keresztény hajókról sokkal kedvezőbb szögből tudtak lőni és sorra derékba találták az ellenséges gályákat. A hát emellett a Liga flottájának sokkal nagyobb volt a tűzereje, mint a török hajóhadnak. Igen jelentő szerepet játszottak a hatalmas velencei gálajászák is, ezek az úszó erődök. De a kiváló spanyol gyalogság szintén megtette a magáét ebben a majdnem földi csatában. Ahol nem kis mértékben a hajófedélzeteken kézítusával dőlt el a közdelem sorsa. Ugyanakkor példamutató volt a nagyon fegyelmezett spanyol hajóhad is. Az is fontos szerepet játszott a végkimenetelben, hogy a törökök egy csak nem öt hónapos harcban, fosztogatásban, apartmenti területek feldulásában mégiscsak kifáradt legénységgel bocsájtkoztak a harcba. Mindezek a tényezők együttesen eredményezték a Liga hajóinak a győzelmét. Különben mind két hadsereg hősiesen, nagy érzelmi töltéssel harcolt egymás ellen. A Lepantói csata lényegében még a nagy ókori csatákra emlékeztetett. A gályákat ugyanis a csata folyamán nagy részt evezőkkel hajtották és mozgatták. Még nem a vitorla játszotta a főszerepet. Ez viszont meghatározta a csatarendet is. Úgy kellett felállni, mint a szárazföldön. Arcvonalban, amely derékhadra, jobb és balszányra tagozódott. És ugyanúgy hagytak tartalékot is, mint a szárazföldi ütközetekben. Már a közeljövőben... Az 1588-as spanyol-angol ütközetben felhagytak ezzel a harcmóddal, hadrenddel, és az ellenfelek nem lapos arcvonalban sorakoztak fel egymás mellett, hanem nyomvodalban, egymás mellett haladtak el, és a hajók oldalán elhelyezett ágyukkal a hajók teljes hosszát lőtték elvodulás közben. Lepantónál vívták az utolsó olyan nagy csatát, ahol az evezős hajók küzdöttek egymással, és szárazföldi gyalogos katonák kézítusában viaskodtak a hajók fedélzetén. Már a közeljövőben is tengerészek küzdöttek a gyalogosok helyett. Lepantónál még hagytak tartalékot későbbi bevetésre. A rövidesen általánossá váló hadviselési módoknál ezt is megszüntették. Ha ugyanis az dönti el a harc kimenetelét, hogy az egymás mellett elhaladó hajók közül melyik tudja nagyobb tűzerejével oldalról ágyúzva előbb elsőjeszteni ellenfelét, hát akkor célszerű kezdettől fogva a lehető legnagyobb tűzerőt bevetni. A Lepántói ütközetnél azonban új momentum volt a keresztények oldalán alkalmazott sok ágyú és puska felhasználása. Ez már a jövő felé mutatott, és ennyiben, mint egy átmenetet képezett a modernebb tengeri hadviselés felé.